Lembro muito bem de onde ele me tirou Um projeto falido que ele investiu A Casa de Recuperação Feminina Restaurando Projetos Falidos em Iparana Sob a direção da pastora Silvânia e sua equipe Está de portas abertas para quem anseia por algo novo Deus, o arquiteto, assumirá sua construção. Informações WhatsApp, DDD 85 988 47 5109.